Зрадувалась Череванеха, як наздогнала своїх, мов слабонилась від якої напасті. От і поїхали всі через Верхній город, а далі Михайлівською стежкою через Євсійкову долину на Печорську гору. А по Печорській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна, то крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлатій кучугури. Ридван, що усе відставав від от верхових, а Петро, після тих чудних, чаріваншених речей, не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем, невольником А ось з обох боків дороги закупотили коні, затріщало сухе гілля під копитами і показались крізь зелену ліщину кармазини. їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Іваних з дочкою самі не знають, чого злякались, бо всі гультяї ідуть не по людськи, не глядять і дороги, а так куди здря і мчаться по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом колоридвана. не попереджують і ззаду не остаються. А коні, наче знають, чого сим головом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу, то отеє з кручі кинеться в провалє і не видно її стане, тільки глухо тупотить і хропе у байраці. Наші не разу вже думали, що кінь перекинувся назад задавив їзця під собою. Аж ось їздець, як вихр, вискочить знов на кучугуру, да й заграє на сонці кармазинами. Так поринаючи, да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі і орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате-дівка!» – гукне один. «Нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво!» «Еге! Є сало, та не для кота!» – озветься другий через дорогу. Чом чому ж не для кота? Хочеш? Зараз поцілую!» «А як поцілують коло стовпа киями?» «Що мені киї!» Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях!» Леся боялась, щоб справді він не напався на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті демони. «Василю!» – каже тоді Череваниха. «Куди ми заїхали? Що отає з нами буде?» «Не бійся, пані!» – каже усміхнувшись, Василь невольник. «Добрі молодці тільки жартують!» Вони з роду дівчат не займають. А Череванисі щось дуже сумно. Звіліла їхати швидше, щоб не здогнати своїх. Якось Запоросі знову по боках дороги. Жупани позабризкували в грязі в байраці, да їм про те байдуже. «Гей, брате Богдане Чорногоре!» гукне знову старший. «Знаєш, що я тобі скажу?» «І вже!» Будь не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш від мене таке, все ж оближиться. Ого, і не ого, ось слухай. Хоч січ нам і мати, а великий лух батько, для, для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді?